вірністю його ідеї, і кожен з нас добре завершить вшанування його пам'яті, коли до молитви за вічне щастя його душі додасть обітницю над його могилою, і йти його слідами, все життя працювати щиро для добра України і боротися до загину за її волю, щоб перемога великої ідеї і правди навіки закріпила пам'яті славу їх великого борця-подвижника Євгена Коновальця. І на кінець кілька слів про автора книжки. Галина Гордосевич народилась 31 березня 1935 року в місті Крем'янці на Тернопільщині в родині священника Леоніда Гордосевича та матінки Олени з роду Хомчуків. Дитинство поетеси пройшло на Рівненщині під час послідовної її окупації польськими, німецькими та радянськими військами. Юність за колючим дротом сталінських таборів, молодість на індустріальних будовах Донбасу, до 1990 року проживала у місті Донецьку, після чого переїхала до міста Львова. За фахом Галина Гордосевич, професійний письменник, 1971 року закінчила Літературний інститут, член Національної спілки письменників України з 1983 року. Брала участь у Русі дисидентів. 60-х-80-х років була членом оргкомітетів та делегатом установчих з'їздів Товариства Української мови, Народного Руху України та Демократичної партії України, говоріата літературного конкурсу 60 за 1996 рік, премії імені Олександра Білецького в галузі критики та імені Валерія Марченка в галузі публіцистики за 1997 рік. Померла в місті Львові 11 березня 2001 року. Похована в місті Крим'янці 13 березня 2001 року. Посмертно нагороджена почесна відзнака «Хрест за заслуги в боротьбі за волю України», від Всеукраїнського товариства політичних в'язнів і репресованих і нагрудна Відзнака Орден за вірність імені Василя Стуса від Всеукраїнського товариства «Меморіал». Кінець озвученої книги. Запис проведено в республіканському будинку звукозапису і друку Українського товариства сліпих.